Namoda se bharato, sama, sambudasa, Namoda se, Na se bhagavato Rato, Sama, Sambudasa, Namoda se, Na se bhagavato sama, sambudasa. Tak dnes máme poslední večer tak je dobré a mnoho z nás, jak vidím, je pryč a tak navrhuji, aby jsme začali zase obráceným způsobem, začneme eh, otázkami, hm? eh, co se týče Ranní výuky a večerní výuky, a pak, jestli zbyde čas nebo taky nezbyde, tak ještě uděláme trošku. Proto, kde jsme přibližně v textu? 16. 16, 16. Tak to asi nakonec stejně nedostaneme. Hmm. Co můžu udělat se pokusit? trochu schrnout, no, co tam je. No ale možná nejlepší je se věnovat nejprve otázkám. Hmm. Tak začneme u Katky, co pak? <laughs> hmm. Jak se na to dívá Katka? <laughs> na ty dokonalosti? <laughs> hmm? <laughs> hmm? Hmm? Budeme, budeme praktikovat. To, do, do. Tak se budeme snažit dál? Hm? No. no a něco z toho bude. <laughs> no a jsou nějaké otázky k tomu, co jsme studovali. Já ja, můžem štědraně výdrž, že? Jo. Um, Když hovořili o těch čtyřech uh, krokoch. Samaty a ty kroky stupně vypasaný. Jak máme tam ty stupně vypasaný, by byste mohli Dobré. Na něj, na něj No, to je důležité. Tak první je, je obzerovat se nebo pozorování. Hm? V tradici Abidarmy. Hm? nebo vlastně v sutrách, to znamená e, vlastně nejprve musíme poznat objekty moudrosti. Hmm? Tomu se říká, v tradici Vissudimaga se tomu říká ňáta pariňá. Hmm? To znamená poznání a observace e, objektů moudrosti. Hmm? Teď, jestliže praktikujeme v tradici žáků, tak objekty moudrosti, ty se schrnují jakožto pět agregátů, dvanáct základů vnímání, 18 elementů vnímání, pak souvislé vznikání, čtyři vznešené pravdy, Tak jestliže pracujeme na dechu, tak vidíme dech v rámci těchto objektů moudrosti. To je právě pozorování. Jak už jsme se zmínili, dech je objekt, objekt je rupa. To, co se sklání k objektu, to se jmenuje náma, a to jsou právě počitky, vnímání, Vůle a faktory vůle a vědomí. Potom e, základy a dveře vnímání. Základy vnímání je oko, což je senzitivita oka. E, a e, dveře vnímání e, je vlastně také oko, senzitivita ta oka. No ale jestliže pracujeme s dechem, tak máme dvě dveře vnímání. To je tělo a mentální vědomí. Z hlediska tradici sůter, základ vnímání mentálního vnímání je bhavanga, hm? z hlediska abhidávní tradice je to základ srdce. Hm? Srdce je podkladem eh, mentálního vnímání. Hm? Čili tyto dva elementy, těmito dvoumi elementy, to dvě, dvou, dvěmi dvěmi eh, dvěmi základnami a dvoumi dveřmi vlastně sledujeme objekt, nádech a výdech. No to všechno patří pod pozorování. Jestliže máme tyto objekty, moudosti, pozorování, pak vidíme, jejich zkoumáme, zkoumání znamená zkoumání, jejich specifických vlastností jako tvrdost k doteku dechu je element země. Teplo a chladno je element ohně, pulzace, kterou je hlavní obsah dotyku, to je element větru. To všechno je zkoumání. Teď. Tyto elementy, jestliže studujeme vypasanu jejich společná vlastnost je proměnlivost. To všechno patří pod pozorování. Proměnlivost, nestálost, Čili, jestli tě to zajímá jako hlouběji, ta a tradice můžeš nastudovat později vysudy maga, hm? cestu, e, cestu očisty, nebo jak path of purification. Hm? Bohužel v češkyně nebo ve slovenštině nemáme žádný překlad, ale to je vlastně to nejdůležitější ty nejdůležitější materiály, souhron nejdůležitějších materiálů, co se týče vypasany v té tervánové tradici. Hm? Teďkon v té eh, tradici yogačára, v mahajánové tradici je to trochu jinak, hm? ale ty základní principy jsou stejné. To znamená, nejprve musíme se dostat do toho v těch objektů moudrosti, které, jak jsme vysvětlili, v té Mahajánové tradici jsou pouze prostředky, v trvánové tradici je to nejvyšší realita. V yogačárové tradici to jsou prostředky k poznání takovosti. nejdůležitější v cestě vypasaně je sledování nestálosti. Hm? společných charakteristik všech elementů pod doteku. A tomu se říká týrana pariňá, po mňáta pariňá, po poznání objektu moudrosti, přichází poznání ve smyslu e, zkoumání e, společných vlastností. Všechny objekty v dotyku jsou nestálé. V tradici se tomu říká samá sana ňána, udaja baja To znamená, že si dáváš ty složky do teku, si dáš dohromady a vidíš jejich udaja, baja, vznikání a zanikání. Hm? Jelikož máš koncentraci vznikání, zanikání, je vlastně v tradici vypasana, to je takzvaná nezralá vypasana. Jestliže vypasana dozraje, tak pak už nevidíš vznikání, protože o vznikání nemáš zájem, hm? vidíš jenom zanikání. No a tím pádem vstoupíš do toho druhého kroku, který mu se říká vyvartana, nebo pá vyvatana. Vyvatana znamená Odvrácení se, hm? tedy první obzervace podle pravdy, pak odvrácení se. Tím, že vypasano zraje, nevidíš už vznikání, vidíš jen zanikání. pak to odvrácení se je začátek tomu, čemu se říká pahána pariňá, tri pariňá, tři perfektní znalosti. První, perfektní znalost objektů. Moudrosti, perfektní znalost, poznání ve smyslu společných vlastností, což je nestálost, strast nestálosti a nejáství nestálosti. Po týrana pariňa, pak pahána pariňa. Pahána znamená opuštění. Hm? Opuštění čeho? Opuštění eh, skvrnu vědomí, poskvrnění vědomí, nečistot vědomí, cestou k A ta pahána pariňa začíná právě tou zralou vypasanou, kdy meditující už nevidí vyvstávání v dotyku, ale pouze zánik v dotyku. Tím pádem se dostává hlouběji do procesu zjemňování a očisty vědomí. Hm? A další stupeň, jestliže eh, tato praxe uspěje, další stupeň je tedy eh, parisudy, což znamená čistota. Hm? Čili tím, že se odvrátí od eh, všech světských předmětů, protože vidí pouze jejich zánik, vědomí, se naladí na nejvyšší realitu, na nirvánu. A tomu se říká čistota, jestliže toto naladění se stává kompletní, ve stupně a to Toto mu se říká čistota. Jak už jsme se zmínili, meditace je stávání se, stávání se tímto objektem, stávání se touto čistotou je vlastně konec paha na paryň a konec opuštění nečistot. No a pak poslední krok ve vypasaně je poznání čistoty, poznání čistoty je, že Arhat vidí, že veškeré příčiny znovu zrození byly odstraněny, a právě tak. Nejprve získává nirvánu se zbytkem. Se místo pěti agregátů ulpívání je pět agregátů osvobození, toho to jsme mluvili. No a když Arahat umírá, tak získává nirvánu bez zbytku. Tak je vysvětlována ta praxe čtyř cvičení spojených s meditací na tělo v komentářích. Hm? Teď je třeba pochopit podle Satipatána Suta, Nirvana má čtyři, čtyři vchody, hm? což je vchod meditace na tělo, vchod meditace na počítky, vchod meditace na vědomí, vchod meditace na objekty vědomí. Hm? Pouze do Satipatána suta komentář říká, že Nirvana je jako staré, ztracené město v džungli, hm? který meditující znovu objevuje a aby do něj vstoupil, existují jenom tyto čtyři dveře hm? meditace na tělo, kdělo svůj učitelu. Tedy meditace na tělo v těle, meditace na počitky v počicích, meditace na vědomí ve vědomí a meditace na objekty vědomí, tedy dama ve v objektech vědomí. Hm? To je bdělost. Bdělost jsme vysvětlili jako jasná artikulace tohoto objektu. Hm? A jasná artikulace tohoto objektu ve smyslu Satipatány je uznání jeho nejáství. Díky nestálosti. Teď meditace na počítky, kterou jsme nevysvětlili, možná někdy jindy, hm? pravděpodobně to budu vysvětlovat teď na sněhově, kde budeme mít víc čas na to, tak jsou zase čtyři cvičení, které stejně tak jako meditace na tělo má část samaty a má část vypasany, ale meditace na tělo zdůrazňuje část samaty, hm? protože Objekt, tedy nádech a výdech, patří rupa, patří čtyřem elementům, hlavně elementu větru. To jsme vysvětlili. Synonym dýchání je element větru, protože my vnímáme tělem dýchání jakožto tlak, jakožto pulzaci, což je element, charakter elementu větru. Teď meditace na počitky je kombinace šamaty a vypašaní. Čili předpokládá už, že v meditaci na tělo jsme získali stav utišení. To samé meditace na vědomí je též kombinace Utišení a vhledu, všechno počty cvičení a nakonec meditace na objekty vědomí spojené s procesem osvobozování je čistá vypasana. Je čistá vypasaná z toho důvodu, že je to vlastně studium dotyku a v dotyku se objevují všechny složky. Aby jsme se osvobodili ze všeho, musíme poznat všechny složky a všechny složky poznáme jedině dotykem. Jo, je to jasný? Čili... Předpokladem osvobození je vlastně ta poslední meditace, meditace na objekty vědomí, což je analýza dotyku a složek dotyku. Jestliže meditujeme na tělo, pak v dotyku pozornost zůstává u objektu. Jestliže meditujeme na počítky, v dotyku pozornost zůstává u počítku, jestliže meditujeme na vědomí, v dotyku pozornost zůstává o vědomí, jestliže meditujeme na objekty, vědomí spojené s procesem osvobozování, pak analyzujeme dotyk samotný, a chápeme, že vše, co se nám jeví, je na základě dotyku. A podle tradice vypasany je susí masuta, tvrdí sabam anavijanam sabam aparidianam sabam avirajam sabam a jaha aba bahut k nikdo se nemůže stratit zbavit strasti pokud nepoznal všechno. poznat všechno znamená poznat vlastní vlastnosti všech objektů jako tvrdost objekt země a tak dále pulzace tlak objektu větru a nabidžá a proniknout všechno. Proniknout všechno je, že vše v dotyku je nestálost. Společná vlastnost v dotyku. A výraďan, jestli to poznáme, tak se odpojíme hm, od všech elementů, který které vnímáme v dotiku. A jestliže se odpojíme od nich, a tak můžeme opustit všechno. A to je poznání všeho. To je tradice Vypasany, tak jak je prezentovaná v terádoj tradici. A teď ho. Jokaže, radši nemluvíme, aby to nebylo příliš komplikované. Ale vlastně to navazuje na stejné principy, jenom, že do toho musíš dát takovost. Jasný? To je v hlavních črtech hm? ta vlastně Satypatána. To, co jsme se učili, patří tež vlastně do eh, praxe Satypatána, cesty v dělosti. A cesta v dělosti má tedy aspekt šamaty, utišení a aspekt vypasený. Hm? Jenom tak může být kompletní tak praktikuje dělost. Je to do jisté míry jasné? Můžeš to potom nastudovat, to stojí za to. To chce čas, No, ale ty, ty hlavní, základní věci jsem vysvětlil. A co, jak se na to dívá Kuba? <laughs> Nemá žádný otázky. Nemá žádné otázky. A Pavel taky žádné otázky. Tak jo, tak to je výborný, vše. Je to celkem jasné. Tady Barbara, taky žádné otázky? Já se musím snažit. Hmm? Já se musím snažit praktizovat. Tak stojí za to, si, jestli se o to zajímáme, trochu se o tom přečíst. Hmm? Ale nejlepší samozřejmě je to učit se s učitelem, protože já mám to štěstí, že jsem se učil s kompetentníma učitelama, proto kdyby, když to má člověk všechno číst, tak to je trochu zmatek, protože tam je tolik věcí, člověk neví, co je důležitý, co není důležitý a ty spisy jako Patisambhida maga, vysudy maga, co jsou hlavní spisy té tradice vypasany, vlastně nejsou podle poradí meditace, tak jak je meditující střebává, ale jsou vlastně podle poradí skolastiky, tak jak se to učí. Čili to potřebuje učitele, který pak vysvětlí, tohle musíš dělat, na to se musíš dívat první, tohle musíš studovat první, pak tohle, pak tohle, pak tohle. Pak tohle. Pak se dostaneš tam. Hmm? No, já si myslím, že když mě osobně šamata ještě, hmm. tak zatím Nejlepší je dělat šamatu, protože to je základ všeho. Hmm? Hmm. To je pak jedno, co už děláme, ale je to základ všeho. A vypašana nemůže jít opravdu do hloubky, pokud ta šamata nemá základy. No a i když ne, nemáme velký cíl se osvobodit od všech strastí, šamata přináší štěstí do života. Věděli dát nějakou takovou jednoduchou pomůcku. To jste rozprávali, že není lágce vědět, ako správně pomáhat druhým. že vlastně v tejto fáze to se sa ocitám, <gry> <gry> že vlastně čo ako keby mohlo byť taky ten senzor, že, že toto je naozaj pomoc, a toto už nie je pomoc. No, právě proto toho, co opravdu prospívá a to, a to co opravdu e, tolik neprospívá, musíme vyzkoušet na sobě. Pokud nevidíme jasně, co nám prospívá a co je pro nás zdravé, těžko pochopíme, co je, co prospívá, co je zdravé pro druhé. Proto ta meditace je tak důležitá. Protože my si myslíme vždycky, že prospějeme druhým, když jim třeba e, Dáme majetek nebo něco, pomůžeme jim, že když jsou chudí, no ale eh, to je už eh, často spojené s, našim, s našima překroucenými eh, eh, jako, eh, hodnotami. Hm? Opravdu, štěstí Přichází právě z, jestli člověk má jistou duchovní, duch, jestli má člověk duchovní přístup, opravdový štěstí přichází, hm, duchovní kultivaci. No ale aby jsme kultivovali duchovní kultivaci, samozřejmě potřebujeme jistý základy střechu nad nadalovou, jídlo a tak dále. Hm. Ale e, být skromný a žít jednoduše patří k duchovnímu životu. Jestliže e, nežijeme skromně, hm? jestliže nejsme spokojení s tím, co máme, tak se nikdy e, jako e, my sami ke štěstí nepřijdeme no. a i nemůžeme předávat skutečně vlastně štěstí druhý. Je to tak? No. Právě proto je důležité, aby jsme to vyzkoušeli všecko na sobě. A ne hned dělali záběry, že když pošleme Peníze do Afriky, že děláme dobré skutky. Je to tak? Mm. Jestli opravdu chceme někomu pomoct, musíme se vžít do jeho situace. To je, myslím, důležité. Je to tak? Je to vaše zkušenost, že? Jestliže se nevžijem do jeho situace, třeba potkáš ten, který užívá drogy, dáš mu peníze, tak bude, koupí si za to víc drog nebo víc alkoholu a tím místo, abys mu pomohla, mu ještě ublížíš. Je to tak? No, tak tohle jsem měl na mysli. Hm? Pomůžeš mu tím, že když se vžiješ do jeho situace, že mu e, sice e, dáš, dejme tomu, to, co potřebuje, aby se odvrátil od těch svých neduhů. Hm? A to je těžké. má asi Zuzana víc zkušeností, tak nás může poučit. Hm? Je to tak? Já mám že stále, teď že mě moudrost vůbec. <lý> <lý> <lý> tak ten, ten, kdo si myslí právě, že má moudrost, ten je ten největší blbac. Všichni se učíme. Tím, že se učíme, Získáváme zkušenost. Tím, že získáváme zkušenost, získáváme schopnost v tom chodit. No ale moudrý, moudrý, tak být moudrý je být otevřený pro učení. Je to tak? jakmile se něco naučíme a myslíme si, že to musí být tak a ne jinak, tak to většinou s není. Je to tak? Mm -hmm. Když už se takto konkrétně rozpráváme o těchto věciach, možná to můj dylemou, nebo přijde september a bude před něj zase na novou. Pozorovala jsem v škole, kde jsou mezi dětmi od 10 do no? 15 rokov, A tam chlapček, který je 5, o kterém jsme všichni věděli, že matka mu nezaplatí stravu, takže on přicházel ráno s nějakým kuskem chleba a do 4. byl v škole, ale neměl zaplatenou stravu, tak on... Vlastně o hladě seděl v té triede. A já ja jsem se rozhodla, že zkusím pomoct, teda, ale spravila jsem to tak, že jsem povedala, že našla jsem sponzora, který zaplatí, když si že aj brata má v druhé triede, zaplatí, nemůže jedna, musí obi dvom, zaplatí obi dvom deťom strahu. Tak som išla do školskej jedény, o tom to nikto nevě že som to vlastně ja, ja bola, dala som, že nejaký sponzor, že sa našiel, že týmto deťom zaplatí stravu. Lenže vedúca školské jedánie mi povedala, že majú tam velkou dožobu, lebo ta matka už předtím, co čo deti jedli, nezaplatila a už teraz niekoľko mesiacov nemohli jesť. A že vlastně ona im nemôže dať stravu, lebo to musí dať jako na dožobu. No ale tak jsme sa zahrali, tak som povedal, že ten sponzor velmi to chce zaplatiť a tam. Zohrala som všetky, zaplatila som to tým deťom, s tým nikto nevie, všetci si mysleli, že je sponsor. Lebo ja mám potom málo od toho odstup. Áno, nie som tak emocionálne do toho vložená. Lebo pre dieťa som urobila dobré. Těti obidve obedovali, už nechodili ohlede. Ale pre tú matku, za ktorou som ja osobne bola a som jej vysvetlila, že taký sponzor dal peniaze, ale že ona musí začať splácať ten nedoplatok nejakých 100 eur, že po 10 eurách. Ona povedá, že ano, áno, nesplatila nič. Čiže decko som urobila pomoc, matke som neurobila pomoc, pretože ona za to nestará, ona tu dozobu prostě nezaplatí ani po 2. Eura, ani po 3. eura, lebo už niekto sa je postaral o děti. bola som s 3x, trikrát, trikrát sľúbila, že áno, trikrát, že nie. No, nič. A teraz ide september. A čo mám robiť? No, to sú, to sú dilema. Život není tak jednoduchý, ne? Pánu. To ho i A to je jedna kůze. z mnohých věcí, s kterými sa já tam pasujem v takéto škole. Já fakt nevím, budem meditovat. Všechny, našechny, což jsem tu za těchto 10 dní přišla, pri těch moji meditáciách, Možno prideme na to, na to rěšení. Alebo, jak teda? No, tak to jsou... Že je vlastně za to všechno může ta matka. A ta matka, anu. jestli... Je, nemá vůli se zlepšit, no tak tady to je nevyřešitelný problém. No, ale... Jedině, že by to, že se nestará o ty děti, takže by někdo, ne, nějak, někdo je sebral jako sponzor, no. tak to by bylo asi nejlepší řešení. Chybí kniha, ty, ty děti jako je, děti. By, by byl sponzor Nože, pro ty je děti. To jsem rěšila, ne? nie při těchto děťoch, při jiných. Bolo z toho cirku skoro nadzavé Slovensko. Lebo to si má vybrat trošku. Protože matka, která se nestala u děti, samozřejmě, jako není... Není jako... Skutečná matka, Je taky vela tak jisto. Ale najedneš Jo. To, že otec odejde od dítětě, to už je, není tak hozný, ale když matka, tak to už pak je opravdu hodně. A na to nejsou žádné předpisy na takové případy? Ne? Nejsou. Ne? Sů a nesu. Ako na všechno. V konečnom důsledku je to děti úplně bezdémné. že ten sponzor pořád je na ty děti, ale pouze v případě, že třeba zaplatíme začátku měsíce 5 euro, tak bude mít ten měsíc ty oběty uhrázené, a těch 5 euro, zaplatí, tak celý měsíc budou děti hladnou. No, toto jsem byla v máji, že máj, teda jsem zaplatila s tím, že jún bude zaplatený, až keď dá tam. Dá. Já jsem to vzdala, já jsem to ty děti zaplatila, však je nechám hladnout. No tak to jsou dobré činy, to je dokonalé, to jsou začátky dokonalosti, všichni tápeme v začátcích. Hm? To je právě, to je to krásné na no, této nauce, že všichni tápeme v začátcích. Byt to odejde tak lehce. Hm? Stihla, to Ale <laughs> <laughs> ja. aj tam děkujem. Jsem šťastná, že som to někde mohla na hlas povedať, ale fakt před desiatimi minútami som to netušila, že to pově na hlas. <laughs> A ten sponzor je z Čech ináč. Nevím, asi proto, aby nebola šanca na <laughs> <laughs> To můžu říct od děti. Taky je to. No tak je to radost, když člověk dělá nějaký ten dobrý čin, tak to přináší. Taky je to radost, no Ale tak máme svý omezení tím, že chápeme svý omezení. Nabýváme možnost, je to tak? Autě se vyrovnávat. Nemáme. Každý může podle svých možností víc nemůže. Já ja jsem to právě vlastně celé vlastně povedala kvůli tomu, že jako že jste spomínali, že dají někomu, že, že mu vlastně nepomožeme. A že tu je vlastně dilema. K tomu děcku pomůžeme, ale té matka té Matce nepomůže. Okay. Tak asi, že co je předměšné, to dítě. Tak. Určitě. Tak to dítě za to nemůže, že? ale teďkon těch společenských problémů je čím dát tím víc asi. A vy jste spomenuli druhý, tretí den, že budete v Prahe učit a ste tak skôr tak po podnosti si dali takú poznámku, že je najvyšší čas, že je to nedopadne dobré, keď sa to tým ľuďom nebude hovoriť. Já ja vidím tento náš malý svět co mně žije, u každý máme svůj mikrosvet, čo vidím, že hned by som viděla několik lidí, že kdyby mali děti, děti mladí lidi do 15, okolo 15 rokov, kdyby tu zbran mali v ruke, že by byla ta možnost, tak nejen v Dánsku, nejen v nich, ale na Slovensku. Mm -hmm. Žijeme v době, kdy K tomu se říká Kali Yuga. V době, kdy to je jenom začátek. Kdy se to asi ještě má zhoršit? Tak se to zhoršuje už dost rychle. Je, je, ne, do... V blízké dobe ještě si to zažijeme ní, a <laughs> ne, tak, tak rychle to nebude, no ale v se budou dít. To, že se, to bylo se to Tohle nějaký majský kalendář nebo co, se nějaký lidi se zakopávali do země, <laughs> všechno oddávali, že bude konec světa, to tak to je hloupost. Konec světa nebude, no ale bude se to zhoršovat, to určitě. To je z toho, že ty vlastně ve výchově už etika nehraje žádnou roli, praktiku. Je to tak? Přesně. A proto jsem nemohla říct ani učitelom, kteří to vidí, že já zaplatím deťom tu stravu. Lebo by většina těch povedala, že či jsou normální. Možná by byla čtyřeště, nemají to pravdového sponzora. Něj by svojí já aby to nemá čas. Dobrého manžela. Tak je dobré, že jsou lidi jako tady Roman, Katka, který se snaží tady dělat a vnitřní ekologii, tak obě ekologie jsou absolutně jediná možná cesta. Můžu něčo povedať k tomu? Čo? Já má pan do čeho hovrýstám, že, že to je skôr, jako já to vnímám, na typy ty, ty, já jsem v práci, já mám fitness centrum a když pracuji s tím vodníkem, tak to záleží skoro, jak já vnímám ten soucit, co se týká toho nějakého uvědomění a dělosti v tej dané chvíli. Prvěř? Prvěř, že například, ty možná stále se pýtaš, že co mám robiť. ale já si myslím, že jde skôr o tu okamžitou v dělutlítomnost která ti poví. Například, já tam robím něco a... Když keď úplně rozstylený, tak robím veľa chyb, mám problémy s lidmi prostě s emociami a nějaký dělat. A keď som více znutrněný, tak nerobím toho chyb a víním to na sebe, to okolí si nedovolí na mě toho, těch ataků hrůzných, tam jsou velmi ľudia a prostě celá ta situácia vyzerá prostě i... Co děláš za práci? A trénér, kválbov, já mám fitness centrum. Trénér. Cvičím tam aj s děťmi, aj s Kali. Tak já uh, já ja, ja to tak pomínam, že skôr je to otázka no, na teba. Keď si čaká, že čo mám spravit, kde mám. Nie, čo... nevím, ja práve že nečakam, ja som to dala. Na kom... Ty se mutoníť a budeš vidie, čo máš robiť. Nie v podstatě já nečakam, ja, ja som sa že, že keď si mu sa musíš rozhodnúť, že ty vieš, že tej matke nerobíš dobre, že toto robíš. Vieš, že tá dilema, v kreute. To je fakt, že, že jsou situace, které jsou nerešitelné. Jediná možnost je, jak tady říká, že člověk musí v tom okamžiku nestratit tu rovnoměrnost. Mám to možná dost roku, aby jsem to zvládla už v konečném Už je to mé povinnost. To to, že já to sama od sebe očekávám, že ano. no jsem to dala tak doplacu, že, že vlastně někdy je dva v jednom, že naozaj člověk, když takto počuje, že naozaj... To je plnou situaci, kdy prostě rozhodnutí je... Ať se člověk rozhodne jakoliv, tak to nemůže být perfektní rozhodnutí. Je to tak? Já mám pocit, že jsem slyšela, že snad v Čechách nějaký takový program pro takové děti existuje. Tak možná se pooptáte, jestli neexistuje tady na Slovensku nějaký program, že by to sponzoroval jako oficiálně někdo. Já mám pocit, že jsem to slyšela, že v Čechách něco takového fonduje. Jako, Sponzorství pro ty opuštění děti a to... No, Sponzorování obědu nebo něco takového, jako ve škole. Ale někde jsem to slyšela v rádiu, takže vůbec o to nic nevím. Ale... Požná se povznat, jestli neexistuje nějaká taková pomoc a případně to, to dělat ten most a spojit to nějak. Protože jako zasedeš proti sobě, jako, že záleží, kolik je to peněz a jak dlouho si ochotná to dělat a podobně. V no? určitou jako, dobu je to hezký, pak už to nebaví a pak už to třeba těžují. No, jak se na to dívá? Román Katka, to tady vylepšit, aby to klapalo líp. to. Já si myslím, že by bude ta sociálka na tu je to takový šikovný způsob, jak kumulovat zásluhy, že vlastně jakoby děláš něco dobrýho, co zároveň můžeš obětovat i všem ostatním. A zároveň tě to sráží jako z, toho, z toho pocitu na myšlenosti, že, že děláš něco dobrýho. Nikdo tam nevě, že to nevím No, Však to stačí ty sama, že často právě děláme něco dobrýho a hřeme, hře nás to u srdce, že, že jaký jsme dobrý, že, že co děláme. A na tento pocit už jsem stará. No právě, že, že to, to, to, to, že víš, že tam je ta máma, která vlastně v tom hraje úplně obrácenou roli, tak, tak to tě tak... jako Ne, já už tam tak, že... Výzda jasná z To jsem použila v podstatě jako přicházení, kdy je fakt velký problém rozhodnout. Nečlověk lebo... toho... vždycky. Právě... Za, ne, já nedám mu peněz, ale vím, že si koupil alkohol. Tak to vnímáno. Právě, že když děláme tu duchovní praxi, tak bychom měli vědět lépe, co je možné a co není možné. Tím, že víme, co je možné a co není možné, tak nemůžeme dělat velké jako podceky. Když ale člověk neví, co je možné a co není možné, tak dělá velké podceky a pak velké zklamání. Hm? Je to tak? je se chce zrestatovat s takým tím psychickým tože že chodí byla lidi, kteří mají problémy psychické depresie... Ale máme jako sami, a máme jako chodí sami, No, že já ja jsem skoro myslala tuto formu pomoci, lebo já ja toto tu, to, co například ty zažíváš, moc zažívám, Je to skoro taká ta míra toho, že že někdo přijde, že chce, aby jsme pomohli, ale vlastně zároveň tam vidíme, že on skutečně Chodí se lidi třeba i z okolí tady, tady přece ty rolníci a tohle nemaj, to nemají to nemaj problémy, přece tolik, že? No. To spíš lidi to so v, Bratis... ľudia, tak to v Bratislavě, v Zvoleně, a... <laughs> tady nemají moc na problémy, čas, čas právě. Tím město většinou, tím víc problémů. Tady ještě okolí ty lidi, co jsou místní, tak ty nemají lehký život, že? Byla i doce z Hodně alkoholu. Teď ten autobuse, na autobusem, na většině s díma nutéma. jak se dostanou do, do autobusu, do vlaku, tak to je úplně... Že... ...hokší než v Česku ještě. No. Člověku no, če, je to strašně líto, že, že vlastně, že, jak to funguje. Alkohol, já jsem byl teď Bošaci, ne? tam u... <laughs> V Wanderlingu, no, právě... Bošacka. Bošacka. Bošacka, tam pálejí slivovici, to vidíš ty lidi. Ale <laughs> to něco jiného, třeba u nás na Jižní Moravě nebo v Balašsku a tak, tak jako... Ty lidi pijou, ale jsou takové radostní, no? že jsou z takového dobrého srdce. Tak Hanácko vždycky to bylo jako. A Hanácko. Si pijí na východě. Kde mám? Na Jižní Na Jižní Vladivu, ale na světě. Ale tady je to takový, takový těžký. <sílam> Takže Malaváci vždycky jsou víc veselí, lidi ne? Jako... No, no. Podvrat. Pod co jako. to je? Ne, jak už jsme to vysvětlili. Okay. Udělat, mu, udělat mu něco, co ho opravdu zraní. Aha. Podraz. Podraz. V bětském buddhismu se hodně používá, že, vlastně ten, že se tím soucitem máme nechat jako zranit. Že by se nás mělo dotknout a tím pádem nás potom jako více otevře ještě. Využívat tu bolest, kterou to způsobuje, na to, že to člověk otevře. No, ale potřebuje člověk tu koncentraci. No, Jasně, to musí být stabilita, aby to... Protože ne, nepřítel soucitu je sebelítost. Mm -hmm. A sebelítost by v tom neměla být. Mm -hmm. Právě praktikovat soucit bez sebelítosti, to je umění. Mm -hmm. To je Mahajana. Mm -hmm. v tibetským budismu je právě krásná legenda na to, že ta soza Avalokiteśvara se stane tára. Hmm. Vlastně. Znáte tu historku? Hmm. Avalokiteśvara, když pozoroval a veloky švára znamená té, že pán, který se dívá dolů na utrpení bytosti. A když pozoroval, když se díval dolů, tak se neubránila slza, se mu vyvojila z oka. A ta slza sílou jeho meditace se přéměnila v táru. A tára je v tibetském buddhismu. Někdy ještě populárnější v tělení soucitu než Avaloky tež má sám. protože ta je reprezentovaná jako krásná žena, která je jako všechno utrpení může vstřebat tak, že se smíchem a stancem. Má na to poštědky. se říct, že na jednu něco, že se to stává, také jasné, ale nie také zrejmé, ale že proč funguje ten princip? předtím, si to vzpomínali před těch faktů, že dávaní. tak že si poznali, že to dávání, že ke člověk dává, tak je potom to přinášo Ale tak, tak je to vlastně za všecky, že člověk z vnitř ostatní. ostatním, ale je zaležený na tom o tom jsme mluvili, na ty víře, hm? že je, vlastně od samého počátku všechno je perfekt. Čili když něco dává, taky je, samozřejmě je v tom karma, když něco dáváš, tak vlastně tež budeš přijímat. Takovost ješ? Takovost je perfektní. Dávání se vlastně, takovost je plnost. Tím, že dáváš, se vlastně nalaďuješ na tu plnost. že ve stavu e, takovosti všech, vše je naplněné. Mm -hmm. Mm -hmm. Takže e, vlastně to dávání je spíše e, naladit se na ten princip. Mm -hmm. A to je vysvětlené tady v té pozdější části, které jsme se nedostali, e, mm -hmm. že Vlastně bodhisattva už, Jestliže je pokročilý, už má všechno nesmírné bohatství. Hm? I když je chudý, tak má nesmírné bohatství. Hm? Ale v bytosti to, protože to bohatství nejsou schopné pochopit, proto používá různých prostředků. Hm? Jinými slovy, opravdové bohatství je, je duchovní bohatství. To vidíme plno lidí, kdo má velké bohatství, ale jsou nešťastní. Je to tak? Kdo má duchovní bohatství, ten je opravdu šťastný. Keď ono to z pohledu takého koumičného života, tak vyzerá jako úplně šťastnost takýto je to způsob, protože taky nesaly ale protože to funguje. To okamžitě no, Funguje to. No, ale člověk potřebuje právě, ta cesta boji, je založená na té víře, v tom smyslu možná je to západnímu člověku víc blízké. Protože vlastně ta, ten objekt ten vysvobození člověk nevidí, ale věří v něm. A to je jeho plnost. Právě proto v té terovádě, když se začínáš učit, tak se učíš ty různé principy, darmy a tak dále. V tibetském buddhismu to ví roman, když se začínáš učit 100 000 poklon. <laughs> a to je jako začátek. Že ta víra tě nějak naplňuje. A když ta víra tě naplňuje, tak je nějak Člověk ani neví, jak nějak to přijde všechno. Je to tak, Roman? To jsem měl letos vlastně, jsem byl větmi, já jsem vám to potom musel tu zkušenost, že já nevím, já už asi 25 let medituji, což to už je velká, a vždycky jsem to měl tak, že jsem nějaké prvyselnou důjel, hlavně k tomu buddhismu, že jsem viděl, že to funguje, že je to, to prospěšný, tak mi to tak přesně zapadalo, že, že, prostě, že jsem, jsem pocit, že to stačí úplně. A teď, jak jsem byl ve tmě, tak jsem tam tam na jednou najednou jako, pocit víry, takový které jsem si vždycky spojoval, že to tak někde v křesťanství nebo to praktikuje, že, že to není pro mě. A bylo to by úplně taková stoprocentní jistota, tu linii, tu cestu a že tam není potřeba nic nabít. Žádný vlastně intelektuální nějaká umáčka, která, která by zdůvodňovala, proč je to dobrý, proč je to bylo spěšný. V tom smyslu je nám to blížší. No. Ta takovost a vlastně ten princip mystiku, jako vlastně je to podobná věc. Hmm protože ta představa Boha jako nějaký pán na nebesích, to je úplně najvinný. Nikdo, kdo má nějaký hlubší pochopení, v to nemůže věřit, nebo nějaký otvoritele, který dělá někde v čáry má. Ta takovost naplnění, který se nedá uchopit, to je základ toho jedný, a, no. a to přijde hlavně, když jsou krizové situace někdy. Mm -hmm. Máme taková síla, která vlastně toho člověka nese v té praxi. Potom. Mm. Co je v tom právě... Dobrý je, že tady máš ten univerzální aspekt, který v té teravádové tradici nějakým způsobem prostě je nějak zakryt vždycky. Tím pádem ty lidi, co dělají tervádu, většinou mají těžkosti se orientovat ve společnosti. Když něco už mají nějakou hlubší zkušenost. To byla moje zkušenost. Já, když jsem se vrátil jako lesní něch způsobení, tak jsem byl úplně bezmocný. Nevěděl jsem, co ze se sebou si počít. absolutně ztracený. Jsi malý Když jsem se stal měchem. Poprvé, když jsem přijel do Evropy, tak to jsem měl takových asi 39-40 let. No? Mm. Asi pět let jsem byl jako v lesní mních, no? Mm. no a pak třeba, když držíš ty pravidla, e, obzáž tě, že třeba nesmíš se bavit se ženou. A, mm. a teďko... <laughs> <laughs> tak se stuhnul, nevíc, nážit, to nevíš co něco vlastně, ty to jsou zvyky, ty ty ty naladíš a teď to ti ty v Je začne úplně je těžký, ty ten přístup a pak jako ten ty ty se mi ty Tyhle problémy nemáš, že nemáš problém vlastního vědomí jakožto něčeho jiného než toho univerzálního vědomí. To univerzální vědomí to je víceméně objekt víry. Jo? Je to tak? To byl v jednu dobu, myslím v 90. letech, Ashimotama. Byl takový exod z že v té době působil, myslím, že tam musel mít už u sebe, aby mu pomáhal, že nesměl si brát peníze, vlastně do ruky a musel si jenom žebrat stravu tak oni chodili po Praze a to dávali v televizi, že úplně z toho udělali takovou... Ten se zašel někde v... Teďka někde, myslím, Švíc, V Itálii. V Itálii. Slyšel jsem, že se zašel a teď už vůbec nejezdím nikam. No, že to bylo asi hodně náročný. že jsem se pokoušel žít tady. A že... a je možnost, že v ní lajci doženeme ten nejvyšší cíl, nebo se tak nastávím v Tak jestli chceš bojit a tak. V Česku to tedy neradíme. <laughs> Nebo na Slovensku to je 30. Já jsem myslel, že teda číhají lajci, no nějakou šanci. K tomu Jo, určitě, když se snaží člověk, ale právě když máš tu perspektivu cesty Borisatoji, tak je to lehčí, protože od samého počátku nevidíš cestu jenom jako sebe. A v té je těžko se tomu vyhnout. Asi jak dlouho to, to a no. určitě. Jedno, když člověk se tomu věnuje, tak jednou, když pochopíš, o co se jedná, tak potřebuješ nějakou dobu, nemusí to být moc dlouho se stáhnout prostě a dělat to, Je, jenom se věnovat tomu. Pak může přijít ten průlom. Když přijde ten průlom, tak to už pak nestratíš, není možný. Ať se děje, co se děje, tak to už to nemůžeš ztratit. existuje například nějaká hranica, od které můžeme vědět, že už například nepadneme do nějakých nižších stavů, nebo že se oslobodíme? Tak na to je dobrý ta samata. Co se, když máš podle toho, co jsem pochopil, hm? A i říkal tomu učitel: a Jsou vlastně lidi, kteří se vrátili z druhé strany, jsou lidi, kteří prošli klinickou smrtí, tež, hm? a nějakým zázrakem se vrátili zpět. A všichni říkají, že před. Třetí, že než jako začne proces smrti, tak jsou bolesti a tak dále. Člověk prochází v chaosem, ale potom, než jako vědomí opustí tělo, je nějaký doba, nějaká doba úplného klidu. A světlo a klid. A, e, jako Odpoutáš se. No a jestliže máš nějaký ty základy, tak to můžeš použít. A jestli máš ten základ šamaty, tak vejdeš do, do toho prohloubení vědomí a nemusíš se o nic, jako, nemáš starosti. No ale lidi mají většinou strach právě z toho ne toho. A přištějte. Nebyl taková jistota, že už teda jsem zamodol. V běžném životě právě toho je tady v té sudce, k tomu jsme se nedostali. Vlastně bodhisattva, na rozdíl od žáka se nesnaží úplně odstranit nečistoty nebo poskvrnění, ale snaží se to použít k tomu, aby se učil. Hm? To tady Kuba určitě ti o tom preferuje. Třeba v tradici zen nebo v, v, tež v tantrické tradici vlastně ty poskvrnění kléša je bodhy a body je poskvrnění. Hm? Tak pracuješ. A ten přístup je daleko praktičkější. Protože máš místo, aby spotlačoval potlačoval ty poskornění, tak je používáš k tomu, aby si se učil jich využít k, k pomoci druhým. Hm? To je cesta Bodhisatví. Jestliže se učíš těch poskornění, pak získáváš tež schopnost pomoct druhým. Jestliže se neučíš z těch poskvrněních, jak pomůžeš druhým. Hm? No a tím vlastně to naladění na tu realitu je, je daleko snažší. Protože místo, aby si potlačoval ty, ty poskvrnění, ty je necháš projít. Hm? Necháš je projít tady u druhých. Hm? A tím získáváš tu vlastně ten nedualistický přístup. A právě ten přístup je v tom, že všechno je pouze prostředek. Jakmile se upneš na tu, na tu dármu, tak tež nevyhneš se strasti. A upnout se na tu darmu je daleko lehčí právě v té cestě teravádovi než v té cestě božisatovi. To neznamená, že v tervádových zemí, to jsou stejně jenom jména, dneska v tervádových zemí plno mnichů právě praktikuje dokonalosti, nepraktikuje cestu a rádství. Protože v dnešní době je to těžký. I dneska na Širance v Tajsku skoro nenajdeš už velký lesy, kde by mohli sami konfrontovat svý zašplnění a odstranit je Musí se pohybovat ve společnosti a s lidmi. Právě ten ideál té cesty Bolesa to je, že vlastně ať už jsi v džungli nebo jsi ve městě tak vlastně pracuješ na stejné věci. A to je jako nechávat vystávat vědomí bez ulpívání. je autentická zkušenost. Autentická zkušenost je opravdu je autentická tím, že ji nestrácíš. A tam je třeba se dostat. Pak to dá jistou stabilitu a jistotu. A aby se k tomu člověk dostal, tam nějakou dobu, musí se tomu Plně věnovat, nechá to dozrát a pak. Tady Robert, už si připravil. <laughs> jo, ten. den. Uh -huh. To není špatný tohle nasazení. Lenivost. Já lid na Tomáš taky. I oni se svazují i v té padmasáně. Potom se dal různý ty. To je dobrá věc. Jsou v té čínské tradici ještě nějaký specifický metody, kromě těch, co jsme si tady probírali, jako na té cestě budísa tedy tam mají. tak v té čínské tradici čínská tradice dominantní směr je buď zen, jo, ne. a nebo e, čistá země, Amitama, hm? mm. A, a oni to je vlastně spojený do To je to příbaldné. Bohy Hlavní metoda je, že oni eh, jako recitují to jméno, jméno Buddhy mm. a pak třeba používají Koán, kdo recituje. No? Mm. Tak dále. Mm. No a co je dobré na té čínské tradici, že vlastně můžeš studovat podle toho, co tě zajímá. Jestli tě zajímá teravana, můžeš studovat teravana. Oni jako s tím souhlasí. Jestli tě zajímá zen, můžeš studovat zen. Jestli tě zajímá tantra, můžeš studovat tantru. Takže se můžeš vybrat jak budné kláštera. Jestli tě zajímá Vinaya, můžeš studovat Vinaya. A můžeš to měnit. Když to v Japonsku Máš jenom jednu tradici a zůstáváš u toho. Čínský buddhismus je hodně synkretický. Tibetský tež, to je ta synkretická tradice. Na Tajwaně je, Tajwan je trochu mm, jiný než v Číně, protože Tajwan neprošel kulturní revolucí a to tak tam se víc zachovaly ty tradice. V Číně vlastně začínají prakticky znova. Ale na Tajwanu ty tradice ještě jsou, je tradiční. Vzdělání ještě existuje to mnichy. Částečně tradiční. Teď taky se to mění jako moderní země, je to těžký to uchovat. Ale ještě ty čínský tradice se nejlíp zachovaly na Tajoně. Obzvláště tedy medicína, tajčí, chi, čí kum a tyhle no to je kdo chce tyhle věci studovat, na to je Tajwan ideální úplně. Když chceš studovat tradiční čínské věci, tak to stojí za to, na Taiwan. Protože oni mají i to tradiční vzdělání, je vlastně i v tom základním vzdělání. Oni se učejí čínskou literaturu, filozofii i v základní škole. To v v komunistické Číně to, to není prakticky. Teď se to snaží obnovit trošku, ale... Kdy jsi žila v Číně? Hey, já jsem byla rok v Pekingu a potom zase půl roku v Pekingu. A na témeně jsem byla vždy dva kráda vždy. Na v Pejta. Na pejta. A dělá si literaturu tam som robila, lebo jako študentka, na Tam jsem dělala, nebo jako studentka nejlepší dostanou štítky na jazyk. Tak tam jsem jazyk oficiálně a sama jsem si chodila po na ktorých, a tak. No tam mají dobrý učitel na Ale to je všechno moderní systém, to není ty tradiční. Jako zdělání myslím, to už je. to také velmi akademické, je to už také, že s učitelem máme velmi blízký a to No, to je dobrá tradice v Číně, že oni mají velký respekt k učitelích. To u nás někdy chybí, že? ten aspekt. V Indii taky ten respekt učitelů, už tedy na těch základně, ne na těch tradičních školách, hmm. ale na těch základních školách, to taky je pryč. Tak ale to dá, že je učitá, keď, jako <laughs> Ale třeba na, na Tajwanu tak oni mají velký respekt učitelům. učitel, to je jako Respekt, učit, nebo jenom děti dospělí, nebo i celá společnost? Celá společnost, to je čínská tradice. V čínský tradici vždycky mějí respekt, určiteli. Takže jsou tam lépe placen, než nás. Jo. V Číně je učitel tedy na Tajwanu, nebo v Hongkongu, já nevím, v komunistické Číně, myslím, taky to je, ty mají vysoký plat, Ta společnost uznává, tradičně uznává učitele jako... V Česku a na Slovensku jsou Nízký platy ne, učitelů. No, Nejnižší je spravy. Nejnižší je ne. <laughs> jo, na Slovensku no, taky nic. No, na Slovensku ještě nižší. Uprakovačka, kuchárka, učitel. Jako kuchárka, ne? No, mají velmi nízké A no. jako postavy, hlavně už myšlené, jsou rozhodně platy děti. A vysokoškolský učitelé taky mají malý platy, jo? Celka. Jsou na ale taky ve srovnání se, třeba s Čínou, to je směšný. Třeba v Hongkongu, tak tam je všechno drahý, samozřejmě, ale jako univerzitní učitel dostáváš přepočítáno na české peníze, možná nějakých takových 140 140 tisíc korun na měsíc, je. což tady je asi... Numérov, Ale učiteľová nie je poslanie, která zdarujá. Ale mladým učiteľov by som asi nepotkněl. Ne, ne, ne, ne. Ale to je jedno. Ale prostě naozaj objektivně vzato je to, Aby si učitel, který by mal mať každý měsíc peniaze peníze na to, aby si mohl tu knihu koupit, lebo jeho psalpovinost, co je vzdělávat, stále, stále to nemáte celý život. Hmm, to je. To je smutné. Hlavně tady teď je respekt pro. Všechno, co je praktické, technické, to ty humanitní věci, skoro žádný respekt. A není to ty, co dostají ti, co překládají z čínštiny nebo ty nejtěžší věci, ty dostanou. Za, za ten překlad z Kohornyc a na tom musí pracovat e, e, léta. No? To je strašně těžký překlad z čínštiny nebo z hindy nebo obzvláště a, a ty staré jazyky no? dostanou úplně minimálně. No? Máme tuším na Slovensku troch překladatelů z čínštiny, i to si nejsem jistá. Adela Banášova měla jednu z tych překladatelů certifikovaná teda to už není tri, ale no, je to ty humanitní větvě jsou zanedbané ty slova, Slovaků говорили o tom pítit tak jsem to povedala že... Slová si se že dá se to zjesť? Taká filozofia nedá. Dá se to vypiť? Nedá. Dá se to predať? Nedá. Tak to? <laughs> <laughs> Ale teď... Je... Myslím, hodně lidí má zájem o tyto věci. Ta generace, myslím, co byla vychována úplně v tom materialismu v, v komunistické době, to pomalu odchází. No. Teď on, ta nová generace, myslím, že má <laughs> tak to bylo no něco lepší, ale co, co já mám na mysli, tak to ještě, to byl komunismus trochu lepší formě, ale ta generace, dejme tomu, našich mý starší sestry, co byly vychovaný v 50. letech, tak to bylo tvrdý den. A ty lidi jsou tím poznamenaní. Já jsem byl vychovaný hlavně v 60. letech, tak to už byla víceméně sranda. Jo? Ale v těch 50. letech ona je to hluboce poznamenalo, tady tu generaci. A ta generace teď odchází, jo, co byla vychována v 50. letech, ty tvrdňáci, co To se tady nebyli. No. <laughs> tak zase poznal, Ale to myslím nebylo tak hrozný, když eh, poslouchám ty undergroundy a ty, ještě eh, se dělí různé jako dobré věci. Ale v těch 50. letech se nedělo nic vlastně. Prostě. A oni neměli možnost k nějakým informacím, to je vůbec nic. V těch sedmdesátých letech sice to bylo potlačování, ale ty informace tam byly. Hm? a 50. letech asi šlo o život. musíte tak povedať, to že čo vynažívať teraz v té meditácii, <laughs> které nám hovorili o tých různých stupňov zdišení a o těch různých těmto. Že, že teraz si, vy meditujete s tak... <laughs> <laughs> <laughs> no Já to schydám. <laughs> ale hlavně jako medituju na tu takovost a spíš dělám ty, e, tu Borisatovskou cestu na prázdnotu na prázdnotu se dá ponořit opravdu hluboko a já to kombinuju s těmi brahmaviháram dělám ty diány brahmaviháram můj, nebo to bych neměla ani říkat. <laughs> no a pak dělám tu meditaci na, na prázdnotu. Já taky nejradši učím ty brahmaviháry. Láska, soucit, radost, odpoutání, protože myslím, že to je to denní život, to je nejlepší praxi. Je to tak? Mm -hmm. Ty se zúčela. ne? Vlastně na no. no, příští rok. Můžeme dát. Já teď mám systém, co jsem pomalu, pomalu se to snažím dávat dohromady, jak spojit ty Pákmaviháry z meditací na prázdnotu. Mm -hmm. Hlavně založenou, založený na yogačáře mm -hmm. přístupu. To funguje dobře. Protože mm. tím, že objekt jsou všechny bytosti, pak v té tradici cesty bodhisattvou, pak všechny darmy a pak eh, vlastně eh, takovost. A to se dá aplikovat. Takže začínáš s těma bytostma, dáš do toho ty, tu satipatánu, tedy to nejáství bytostí a pak... Eh, Hmm. Pak z toho ty takovou. To je dobrá věc. Příště může to můžeme dát. No. Hmm. Musíme do tedy usilovně trénovat utišení. Já si osobně myslím, že to, ta cesta utišení je nejlepší, protože to můžeš použít na všechny metody a můžeš to zvládnout. Pak to tantrické učení není tak těžké, ten ta zen není tak těžký a vy paseně můžeš jít do detailů. To stojí za to, no, dělat tu samá tu seriózně věnovat se tomu, protože to je nejsolidnější základ. Hmm. V případě, obzvlášť v případě, když do toho dáš tu to perspektivu bodhisattvoský cesty, o kterých jsme mluvili, to můžeš studovat stále. Takže ten vlastně ten cíl je, aby si získala tu spontánní schopnost držet vědomí na jakýmkoliv objektu bez kolíbání. Ten výcvik, co dělá třeba Roman, to je taky něco podobného. Že? Ty, ty mandaly jsou taky na to, aby si držel na jakýmkoliv objektu bez kolíbání a mohl si hmm. přecházet z jednoho objektu na druhé. To se dá Vzít jako doplněk té tým praxi. Jaký mm -hmm. je to rozdíl, když trénujeme utišení na recitaci mantry a v porovnání s tým zůstupním nádych? Tam, tam jsou tam nějaké jemné rozdíly, které... Nádych? Nádych a nám. Aha, já myslím o jako ty daman. To, je vlastně, to jsou taky tantrické meditace na ty ná to je moc zajímavé. Meditace na dech má tu výhodu, že prostě vidíš jasně ten proces jemňování dechu, počítku a vědomí, jak jde paralelně. No a když procházíš těma stupňování, zjemňování, tak to je a použiješ to na celé tělo, no tak no, pak to můžeš použít v Józe, tež, no, k studiu těch energií nebo čiků, co teď děláte. No, že studuješ, vlastně začínáš těma hlavníma bodama, jako Laokung, Jungchen, no, vidíš, jak se to, jak to prodýcháváš, to, no, a pak můžeš studovat různé energetické centra a prodýchávat je. Je zajímavá meditace. Čím, tam zálejete tu pozornost podobně jako? No. Právě ta meditace, co jsme se učili trochu na to celé tělo, to můžeš použít na to hlubší pochopení Číků. To není tak těžké, protože Třeba, jak jste se učili ten itinting, ten itinting se pak je obzvláště zajímavý. Když se naučíš ty různé ty meridiány, ty hlavní body, tak jim můžeš prodýchávat. A potom spojit to s tou hlavní číkou, tou nejsilnější číku, já to sice nedělám, protože já dělám víc, abych s tou nohou něco uměla, ale je to stání. Hm? A v tom stání tu právě pozoruješ potom ty různé body, jak prodýcháváš je, začínáš těma nejasnějšíma, pak jdeš do těch míň jasných, jako tady, tady, jo? Ty tady, když děláš na tom meridianu plic hm? a tak dále. Tak najdeš si vždycky ty nejasnější body a zůstáváš u toho a prodýcháš. A když stojíš, tak si vizualizuješ jako stantěn dva metry před tebou jako světlo, držíš se toho světla, a pak můžeš to použít na. Jako no, jako sloup. Můžete ještě zhrnout to, co um, jak to můžeme rozšířit na to tělo, protože to jsem asi nepochopil. Vlastně? Tak, když, toho děchu, jak to, potomínám... to je důležité, a postupem času, když ta koncentrace je lepší, tak si začít všímat nejenom toho nádechu a výdechu, ale to, co je mezi tím. Hm? Hmm. A zjistí, že. Když si všímáš toho, tak vlastně vědomí v tom momentě mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem se oširuje na celé tělo. A jestliže koncentrace je dobrá, tak ty periody se stávají delší, jasnější a ten dech, který prochází nosem, jako by šel do pozadí. A tím se vlastně dostáváš do těch hlubokých vnorů na základě toho jemního dechu. Na no a teď, když chceš to spojit s jogou, tak nepotřebuješ ty, prohloubení, ty džány, to jsou fixace. A tady na to nepotřebuješ. Když děláš číkou, tak nemůžeš dělat fixaci. Ale můžeš se dostat do toho eh, hlubší koncentrace, kdy začínáš chápat to pránické tělo, ty světla se to svě, světelní věmy, se, jelikož se koncentruješ necelé tělo, tak ty světelní věmy budou v celém těle. A vidíš to tělo jako by v bílém mraku nějakým. Ale ty buď se do toho můžeš vnorit, jako tady, jo? že si to stabilizuješ, což, ale když to neděláš, no tak pak můžeš studovat ty různý ty meridiany. A v čínský tradici, třeba Pientai, podle čínské medicíny, tam si to vizualizují jako v tantre s různýma barvama. A každé, každý orgán v čínské medicíně má nějakou barvu, ty meridiány taky barvy. No a to pak je zajímavé. Právě proto já si myslím, že ty ta čínská medicína, eh, ti, kteří vyvinuli tu vědu, vlastně dělali meditaci. Oni no. to Ta, ja. Já si myslím, že jo. Dobrý, no. Jeden názor je, co říká mě Šinko, že někteří doktory si myslí, že jak na to přišli, že za starý Číny byl nejhorší pres smrti proti nejhorší kriminálníky bylo, že ho rozřezali na kousky živý. Hm? Tomu se říkalo linč. Hm? A prostě, když čteš čínský romány, to máš v čem? tím máš taky, že dávali třeba ta rodina dala plno peněz, aby ten kriminálník nebyl rozřezánej na kousky, ale stálo se to, že prostě oni je kousek po kousku je řezali. takže ještě neumreli, jo, ale byli rozříznut, pitvali je vlastně živí, což na západě vždycky pitvali jenom mrtvých, ale v Číně jako to byl nejhorší trest smrti, že pytovali živí. A tím pádem oni tež mohli cítit prostě ty, ty energie v těle, jak pocházejí. To muselo být strašný, když je kuchali živý. Ale je to Ale rituál. to Co? Ale to ve středověku ve se tady taky dělí věci, které jsou nepochopitelné úplně. to na štátné úrovni asi. To naozaj. Tak, jak ta sada na prvá bitva 1618. z Jesenu sprave oficiálně. Jasně, Michelangelo ti zrobil příplej, jinak by ty ho Ale oficiálně ano, Myslím, že v Holandsku, ne, tam byli nejvíc. Jako nej Miklán ale že ročí. to bylo také, jako ten jeho Dávid, že tak vyzerají, keby... Chyba v Číně a, a v Japonsku, v Koreji, ta moderní medicína přišla z Holandska, ty různý anatomie a také... A to, to Gojan maloval ten slávný obraz, goya Rembrandt, ty doktorů Peter Pitech, ale to bylo tak neskou, to bylo po... Už pobytky na Bílé hore, už po, po jeseni. No. Taká byla druhá. No a v Číně ve středověku pitvali zaživa. No a jsou názory, že právě z toho vlastně pochází ta věda z těch, o těch meridianem. No, ale já si myslím, že to je spíš z duchovních meditací. Ale to je fakt možný vidět. Jestliže meditujete na celé tělo, tak to není tak těžké, to prodýchá. Začínat s těma nejasnějšíma bodama, no, potom. A to nepotřebuješ tak silnou koncentraci. To je prostě jistá dělost. A ty mistři v těch bojových umění, oni to taky dělají. To je všechno, že? principu, že je vždycky jemnější, kontroluje to hrubší. Možnou hm. hm. zkádat ještě z té mojej otázky, že, že či se dá dosihnout to místo utišení s meditací na mantru, když se to porovná s meditací na dých? Je to jiný, je to jiný. Fakt je, že jestliže chceš jít do těch dián, tak musíš se odpojit od řeči do těch hlubších stavů dián. Protože už v té druhé diáně nebo třetí diáně už není odhodíš tu výtu a vyčáru abys mluvila, tak potřebuješ ličán. A to je hrubá síla, která vlastně tě mlátí to vědomý objekt. To můžeš cítit, jestliže máš ty hlubší věmy, tak cítíš tu hrubou věmu, tu hrubou sílu, protože to cítíš, no tak ona zmizí. Když to necítíš, tak to nezmizí. Že? Takže i když oni dělají tu meditaci, Třeba v Číně je ta hlavní meditace na to amitábu, jméno amitábu, v sále ale když se dostanu do těch hlubších věmů, no tak už to nepotřebuju. To tu mantru taky na. To je vlastně stabilizuje to vědomí, nechává to ve stavu bělosti, ale když jsi do těch hlubších věmů, tak musíš ten, ten jazyk nebo řeč musíš nechat musíš hodit přes palumu. Dá se to, i kombinovat, že to bych začatí, mi to, když mi to je jednodušší, na tu mantru, koho uh -huh. chvíli by se to utěší i na nadých. Jo, počne. Mm -hmm. Určitě dá. Tam v tajsku, oni, když se nadýchuje a vydechují, tak recitují: budou, o Buddho, Buddho, Buddho, Buddho, Až se to zjemní, no a pak to taky vyhodnějí, to budou. Oni neříkají budho, oni říkají putho. Tajci nemůžou vysvětlit b, nemůžou vyslovit b. Zase Burmánci nemůžou vyslovit s, tak říkají to. Podobně je to počítání, vlastně, to na začátku používáme, že to potom vlastně se. No, že... To myslím, funguje tak, že když se tam dostaví to stiším, ta koncentrace nějaká, takže to přejde do takové spontánní, že, že by zůstane jenom ta energie, která je nositelná. Určitě. Tam Určitě. A ta mantra, podle ty tradice yogačáva, jsme od se zmínili, jsou čtyři druhy mantry. Mantra darmy, mantra významu, mantra kšánty, což znamená přijetí a mantra na chránění. Aby se přivoláváš jistý energie, který pak procituješ. No a pak už tu mantru nepotřebuji. Ne? Tady vlastně Přivoláváš jistý energie, nebo necháváš tím, že si něco opakuješ, necháváš mysl na tom objektu. No a pak ten počitek, když je ustálený, no tak už tu mantovu nepotřebuješ. tak. Je k v tomto zmysle, že když um, mám podezření, že asi vyhazuju um, čísla, počítání príliš skoro má to, a potom na um, to vlastně mě vymořilo to pozornost, to musím zase začít počítat. No, to ty... Ano, to je možné. Že přestanem počítat, to si myslím, že aha. Když to vědomí zůstává u toho objektu, tak počítání to je pak. Spíš eh, zábrana jako koncentrace, než aby to pomáhalo. Ale počítání má smysl, že ta mysl se usadí u toho objektu. Jestli se usadím, tak pak už počítání nepotřebuje. Ne, se potom vysadí, zase. zase to vysadím, tak je třeba počítat. Ne? A nebo nemusíš počítat, když některý lidi k počítání nemají kladný vztah. Můžeš si říkat jenom mentálně nádech, výdech, nádech, výdech. Tím pádem eh, si to kontroluješ, aby to neutíkalo. Tak počítání neznamená jenom jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Znamená to prostě tu... Vést to vědomí k tomu objektu. A na to můžeš používat mantru, můžeš používat počítání, můžeš používat jenom si uvědomovat. Ale pokud se mysl neusadí na tom na to objektu, tak ta, to utišení nepřijde. vlastně ve všem. Když medituješ třeba na, na lásku meta, tak si stále říká, odříkáváš ty když jsem prost neprátel, když jsem prost zloby, no, překážek, když jsem šťastný. No. No a tím pádem se naladíš na to Počitek no a pak, pak už to nepotřebuješ. Když ten počítek se nemění, no tak to jde do toho pohloubení. Když se počítek nemění, tak se nemění ani vědomí, no? protože vědomí se mění na základě počitku. taky. je možný se učit ty stavy prohloubení na základě počítku. ale není to tak jasné, jako když se to učíš tím způsobem, že si to vidíš v tom základním vědomím, pak to máš víceméně vědecký způsob, jak... Ty samatě je důležitý ten, to odhodlání a to, ta odanost vůči tomu, co člověk dělá. Hm. Jestliže to odhodlání je silný, tak samata je lehká. recitaci nakonec a zítra dáme recitaci na zasvěcení sloupu. Sněmu dávání velkého socitu hm? a také soupu srdce. Avalo Kitešvaraya, Bodhi Satvaja, Maha sattvaya, Maha nikaya, Om Sarva Bhaiesu, Dranam, Namaskritya, Imam Arya, Avalo shvara, Tava, Nila, Kanta, Namo, Hidayam, arta ishyam, Sarva, Arta, Sádana, Šubam. Ajeyam sarva-bhudanam marga vishudakam Om tat yatam aloke, aloke, loka, mati, Atikante, He, He, Hare, Maha, Bodhisattva, Smara, Smara, Vrdaya Kuru, Kurukarma, karma Sadhaya, Dhruru, dhru, Dhruru, Vijayante, Maha, Vijayante mahavijayante Dharan, Dharan, Dharan, Chala, mala, vimala, amala, mukti, ehi, ehi, loke, švara, raga, visham vinášana, dvesa, višama, vinášana, moha, chala, višama, vinášana, kulu, kulu, mala, kulu, kulu, mala, bulu, bare, padma, naba, sara sara siri, siri, suru, suru, bodhya, bodhya, bodhya bodhaya, bodhaya, bodhaya, maitraya nila Kanta, dakshana praharadaya swaha Mahasidaya, sidaya swaha sidha yogaishwaraya swaha nila kantaya swaha chakrayuktaya swaha padmahasthaya swaha shankara siddhane bodhanaya swaha vama disha krishna jinaya swaha Vyagra charma nivasanaya swaha namo ratnatrayaaya Namo ariya Avalokiteśvara, Om Sidiantu Mantra Padayaśa. Tak teď dáme sutru srdce. Om namo Ária Arya pragya paramita yogi, Arya Bodhisattva gambi rampragyaparam itacharyo chagmano viavalo kaya tisma panchas kanda stamshe svabhava shunya pasat iha shariputra rupam shunyata, shunyata shunya rupam. Rūpam napritak šunyata, šunyata ya napritak rūpam. rupam rūpam sa šunyata, ya šunyata tat rūpam. neva vedana samya, sanskara vijanani. Iha shariputra sarvadhama, šunyata lakšana, anudpana ane udha amala, avimala anuna. A palipurna, dasmat chavi putra shuniyataya, na rupa, na vedana, na samvya, na samskara, na vijanam, na chakshu na kaya, Manamsi, si, na rupa, shabdah, gandah, dharma, na chakshu vijaya, na navidya navidya akshayoh yava raja na maranam najaha marana akshayoh na dukha samudaya niruvadam arhata na napravti na prapti na prapti putra putra prapti tvah pragya paramita ma shritya avarana cita avarana na stitva atrasto tu viparyaasa ništa nirvana pratthana tri adva vyavasthita sarva sambuddha prajna paramita ma shritya anuta Sambodim sambodhi abisambuddha tasmad vyatavya, paramita maha mantro maha vidya mantra sama asama mantra saha dukha satya Ami tvam pravy ukto mantra tatyatha gate gate, gate gate Paragate parasangate, para gaté para sam gaté bodhisvaha gaté Gate para gaté para sam Om klaním se vznešené prágy právě. Pravdě. Když vznešený Odisatva a Vlokitejšvára praktikoval hlubokou transcendentální moudrost, zhlédl pět agregátů existence a viděl je prázdné ve své vlastní podstatě a pravě. Šáry Putro, forma není nic jiného než prázdnota, prázdnota není nic jiného než forma. Prázdnota se nedá odlišit od formy a forma od prázdnoty.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 Je nepřekonatelná mantra, je s jinou mantrou neslovnatelná, je tou mantrou, která utišuje veškeré utrpení, je opravdová bez falešnosti a proto tuto mantru recitujeme takto. Gate, para Paragathe, Parasangathe, Bodhi,